Mindenki iratkozzon fel a Kejfely Jancsi YouTube csatornájára, és mindenki kövesse a Kejfely Jancsi Facebook oldalát. Aki rossz, azt emailcimem Janos kukac.gmail.com Ma Filipov Navracsics Horváth szombat-vasárnap hétfő kiesik, hétfő nemzeti ünnep, kedden a csintalan hon trió szerdán pedig az olimpiai sorozat következő része. Jó reggel. Te, Én teljesen. Akkor jó. Filipov Gábor, Egyensúly Intézet kutatási igazgató. Változatlan? Tudtam, már igen. Meg tudnám időben, ha változás lenne? Igen. Az első között foglak értesíteni. Nagyon, nagyon foglalkoztat téged, hogy mikor fognak kirúgni. Nem. Nem, egy nem. Nem. Speciál, ha a belém tudnál látni, nem. Nem. Egyáltalán nem. Nem. Miért kívánnék én neked rosszot? Csak akkor kívánnám, hogy onnan elgyere, hogy annál jobbat találsz. Nem. Ha annál jobbat, nem fogok találni. Akkor meg legyél az Egyensúly Intézet örökös kutatási igazgatója. Beszélgessünk a pénzről. Nem a naftól vagyok, nem fogok benézni a teháztartásodba, de felteszek olyan kérdéseket, amelyek egyébként a szegénységkutatással, vagy nem szegénységkutatással kapcsolatosak. Az első kérdésem az, hogy milyen a kapcsolatod a pénzzel? Semleges, jó, ha van. Milyen gyerekkori emlékeket őrzöl a pénzzel kapcsolatban? A gyerekkori azok a családi szinten az volt, hogy sosincs elég, de a szülők azok mindent megtettek azért, hogy biztosítsák azt, amire szükségünk van. Nagy áldozatok is, És hát én ugye a pedagógus, illetve a orvos családból származom. Ez nagyjából szerintem képet az arról, hogy mennyire voltunk el De nem szenvedtünk hiányt semmiben. Hát egy orvos báró lett volna, akkor kifejezetten jó. Nem, a... én kiváló édesanyám kiválóan esztesiológus volt. És a morális megfontolásokon túl, erre a szakmára az is jellemző volt, legalábbis akkoriban, hogy a betegekkel jellemzően már alva az vagy adatás készítve. Tehát ő nem a parasztoltak. Elakos... Alva és H betű nincs előtte. É, é, mikor hogy? De, de az arasztiologusok akkoriban legalábbis nem a, nem a parasztolán kieső, a meg egy csoportját képezték Azt nem is tudom, egyébként, hogy elfogadta volna, hogyha felajánlják. Hát tagú családról beszélünk. Attól függ, hogy határozzuk meg. Ez az. Hát pontosan erről van szó, hogy ti voltatok szüketben véve négyen, de ez kiegészülte bárki mással. Mi szűkedben véve öten voltunk. Ja, igen, ötön, búcsánat. Három testvér készülő. Igen, igen, igen, elnézést a műveledről megszól. Semmi gond, semmi gond. Ennél szélesebb eltartott, tikör nem volt. Más kérdés, hogy mindenféle nagymérény, nagybárcsúkatestvérek, azok bőven vannak. Ennek egy része egyébként Oroszországban, tehát ez kicsit megdondítja a képet. Tisztában voltál-e a családteherbíró képességével, tisztában voltál-e azzal, hogy a te vágyaidat mennyire befolyásolja a családteherbíró képessége? Nem ismertem ezt a szót, de azt láttam, hogy mik a korlátai a különböző. Milyen szót ismertél helyette? Azt, hogy van-e pénz vagy nincs, mint, mint minden Jó, helyes. Uh, mihez mértett? Tehát fagyi igen játék nem feltétlenül, vagy ez hogyan fogalmazódott meg akkor? Ez úgy fogalmazódott meg, hogy amikor egy gyerek vágyik valamire, egy játékra például, vagy egy könyvre, akkor az rendszerint szóba került, hogy ennek milyen lehetősége, vagy mozgástere van a családi költségvetésben. Néha drükközni kellett, amihez egyik-másik szülőt kellett meg. megszállni. Tehát látszott, az, hogy, hogy van egy mozgástér, ami gyorsan be lehet tölteni, de Tényleg az én szüleimre az volt jellemző, hogy ami rendelkezésük, ez az nagyon, nagyon nagy lelkűen gazdálkodtak, hogyha mi igényeinkről volt szó. évben elmertünk például a déli partra Balatonra nyaralni. Azt érzékeltük, hogy ez egy nagy megterelés a családnak, de erről például évben sem van. Miből érzékelted? Hát a családi beszélgetésekből, az a gyerekhez, minden, mindenre van file. De ezek el szülők közötti beszélgetések? Ezek elcsípett szülők közötti beszélgetések? Igen, meg nem is annyira elcsípett, tehát az, az, az, az látszott, hogy pontosan forintra van számolva az, hogy hogy fogjuk kiúzni azt a két-három hetet, amikor töltöttünk. De arra mondjuk, ügyeltek, és ezt egy mamás szülőként különösen értékelem, hogy, hogy fedezni tudják azokat a családi rituálékat, amik a legtöbb emlékekké válnak. Tehát mondjuk este elmenni, sétálni, bedobni egy lángost, megenni egy fagyit, de például az étterem az az én szememben akkoriban nagy luxusnak számított. Külföldre tehetősebb családi barátok vittek először. Így kell elképzelni ezeket a korlátokat. Van-e bármilyen gyerekkori emlék, ami befolyásol akkor, amikor a lányod neveléséről van szó pénzügyi értelemben? Hát, egy szülő ilyenkor egy kettős dilemmával szembesül, Egyrészt szeretne még jobb gyerekkor biztosítani a saját gyerekének, mint amilyen neki volt, ha már erre lehetősége van. Másrészt ott van mindig az a paranója, hogy van -e olyan, hogy elkényeztetési határ. Van. Uh, egy... van. Bizonytalan vagyok még a mai napig is ebben a kérdésben. Az alattéterünk az, hogy egy gyereket nem lehet elkényeztetni, közben meg az ember látni ennek ellentmondó mondó példákat is. Mi az? Próbáljuk a gyerekbe, a gyerek számára jelzékeltetni, hogy nem magától értetődő, és természetes, hogy ő annyi mindent megkap, és szoktunk vele beszélgetni arról, hogy, hogy vannak olyan gyerekek, akik sokkal kevesebbet tudnak megkapni, nem azért, mert a szüleik nem szeretik, hanem mert nem tudják kutatás, uh, Szegénységkutatás, gazdagságkutatás, pénzkutatás... Az, hogy egy gyerek hány és milyen alkalomból kap ajándékot, talán szerepel, talán nem, azt lehet tudni, hogy egy ilyen felmérés tartalmazza azt, hogy egy család egy héten hányszor eszik húst. Adott esetben a felmérés mutat-e bármit is a gyerekekkel kapcsolatban? Egyáltalán hány éves kölyköt nevezünk gyereknek? Hát én gondolom, hogy itt a nagykorúsági korhatár számít, tehát, tehát a 17 év még, ilyen, és, és hány éves kortól születésétől kezdve? Persze, persze. De. Tehát társadalomkutatási értelemben mindenképpen igen. Vonatkoztak-e rájuk kérdések? Hát az ilyen közlemi kutatásoknak ott jellemzően a feldőtteket szokták kérdezni, tehát a gyerekek nem voltak a mintában. Akik egyébként nem keresők, tehát a jövedelmi kérdésekre... Van -e azt lehet-e látni, vagy, vagy volt-e olyan kérdés, amely arról szól, hogy egy család kiadásainak a preferencialistáján fűtés, étkezés, gyerekek nem azonos, tehát a gyerekek hétköznapi megélhetésének a finanszírozása milyen sorrendben és hogyan szerepelnek. lehet -e tapasztalni azt egy ilyen felmérés alapján, hogy Magyarország gyerekközpontú-e vagy sem, függetlenül a születés számtól. Tehát, hogy akik megszületnek, azok egyébként mindegyik családnak a szeme fényét képezik. Ez egy nagyon jó kérdés. és sem ebben a kutatásban, sem más általam ismert kutatásban ilyen preferencia során nincsen. A legnébb, ameddig le szoktak menni a szociológiai kutatások, azok arra szoktak vonatkozni, hogy egy háztartás költségvetésének mekkora hányada megy el, Élelmiszer, szórakozásra, utazásra és hasonlókra, de ilyen teferencia a sorrendről erről készült én nem ismerek. Egyébként most, hogy így gyorsan végig gondolom, számos módszertani kérdést felvett, mert hogy önbevallásos kutatásról beszélnénk, de, de érdekes lenne, tudni Hát, hogy én most, most gondolom, amit mondasz, azt kérdezni az emberektől, hogyha választanod kell, óra végén, hogy egy tízezer forintos kiadást egy háztartási gép beruházására, vagy a gyerek nyaralására költsél, akkor te mit választolál? Ez egy nagyon érdekes kutatás. Megköszönöm az ötletet. A, ugyanezen a vonalon haladva valószínűleg nem tartalmaz ilyen kérdés, de egyértelműen kijelenthető-e vagy sem, vagy cizelláltabban lehet arról beszélni, hogy Magyarországon a gyerekvállalás alapvetően anyagi okok miatt olyan alacsony, vagy ilyen kijelentést nem lehet tenni? Vonatkozó, térzott empirikus kutatás ilyen formában nincsen, de a demográfiai trendekről azért vannak széleskörű nemzetközi és hazai kutatások, amelyek arra utalnak, hogy, hogy az anyagi, tehát az ilyen közvetlen anyagi motiváció az, az kisebb mértékű, mint számos olyan életmódbeli tényező, ami a fejlett világban való élethez kapcsolódik, nevezetesen a nők munkaerőpiaci részétele, a képzettségnek az növekedése az, hogy tudatosabban tervezünk családot, az, hogy van szociális háló, ez mind befolyásolja azt, hogy a nyugati világban és általában a fejlett világban kevesebb gyereket vállalnak az emberek. Egy nagyon fontos dologra kérdeztél nem tudom, hogy tudatosan -e, de de mi arról már három, több mint három beszélünk, hogy sajnos, mert egyébként mi ezt sajnáljuk, a gyerekvállalási kedvel, az nem olyan dolog, amit könnyen lehet befolyásolni anyagi sőt néhány százalékpontnyit, sőt igazából néhány tized százalékpontnyit, nem lehet ezzel érdemben befolyásolni ezzel a hogyha hogyha te radikálisan akarnád növelni a termékenységi rátát, tehát hogy egy nő életre alatt hány gyermeket ült, ez ugye Magyarországon már 1,5-1,6 között mozogni, akkor olyan dolgokat kellene csinálni, mint hogy megszünteted a nyugdíjrendszert, kipratod a az oktatásból, nem engeded őket munkát válani, és akkor esetleg elkezded a, a a, a, a ezt szerintem senki nem szeretné, tehát egy ilyen taribálszerű rendszer kell bevezetni ahhoz, hogy ezek a trendek megforduljanak. Három havonta, négy havonta végzitek fél évente ezt a kutatást? Negyed évente. Negyed évente. Ez azt jelenti, hogy negyed évente egyébként azt lehet feltételezni, hogy az adatokban változás áll be, hiszen negyed év az nem kevés, de e tekintetben nem is tűnik soknak. Önmagában nem tűnik soknak, hogyha erről van két-három évnyi folyamatos összehasonlítható adatfelvételünk, abból kiderülhetnek dolgok. Az eddigi adatfelvételekből az látszott, hogy alapvetően az első felvételhez, tehát novemberhez képest nagyon érezhető hangulatváltozás, az azóta felvett adatok között akkora nagy eltérés nincsen, kisebb kilengések vannak, valami hibahatáron túli, valami hibahatáron beúli, de az arra adnak lehetőséget az eddigi Majdnem egy éves vagy három éves, éves kutatásoknak a számolja, hogy azt megmutassuk, hogy a tavaly őszibéli pánikhoz képest hogyan változott a hangulat. Uh, ez hanyadik felmérés volt? A negyedik. Akkor ez most van egy év, most úgy mondod. Ami a pánikot illeti? Ér... Novemberben, áprilisban, júniusban és szeptemberben az négy igen. Ami a pánikot illeti, ahhoz ugye e, alapvetően a tájékoztatás járult hozzá, hiszen a pánikot e, azok a hírek eltették, amelyek részint aztán megvalósultak, részint nem, és drámai képet festettek adott esetben az energiapiac alakulásáról, fűtésszámla, e, energiaköltséget tekintve. Azt egyébként mérje, vagy e, kimutatja egy ilyen felmérés, hogy az, amivel fenyeget, te az állam idézőjelben, vagy valójában, vagy a média által a lakosságot, az milyen mértékben valósult meg. Tehát, hogy megijedte a lakosság. Mennyire történt az meg, amiről beszéltek, mekkora tartalékolást, mekkora óvatosságot váltott ki belőlük az, hogy azt mondták, hogy olyan költségeik lesznek, hogy hú. Egyrészt szerintem ez nem csak a hírekről szól, tehát az emberek ténylegesen kaptak olyan számlákat, amiket más összegek szerepeltek, mint korábban. Vagy hogyha valaki közintézményben dolgozott, akkor érzékelte azt, hogy van egy fűtési határ, tehát Szerintem a hírek mellett itt voltak személyes tapasztalatok is. A kérdésedre válaszolva hát ez egy sokkal kiterjedtebb és drágább kutatás lenne, hogyha minden egyes válasz mögött elő személyes motivációkat rákérdeznénk, sőt lehet, hogy ez egy kvalitatív kutatás. Oké, okay, mi, mi, mi az a pár pillér, ami egyébként meg kell, hogy jelenjen egy ilyen kutatásban, amire van pénz, és amit olyan számokat produkál, amit az egyensúly intézet úgy tud magyarázni, ahogy más intézet nem, és megfejti belőle a jövő titket? A, a mi kutatásunk a nemzetközi szegénységkutatásoknak a, a lényegében a sablonjához igazodik, némi módosításokkal. Hát ez a kutatás azt szokta felmérni, hogy mit figyelhetünk meg az emberek rendelkezésére álló jövedelmének a változásában, vagy tendenciáiban. Mit gondolnak az emberek arról, hogy mennyi pénzre van szükségük a, a, az átlagos, az felüli, vagy éppen a, a minimális megjelentéshez. Uh, illetve, hogy mit vallanak be arról, hogy mennyit itt haza, tudnak-e húst, halat, vásárolni, tehát euh, érköznapi költési lehetőségekre kérdezünk rá. Ezek ez lehet... standard kérdések, amelyek nem is változnak? Tessék? Ezek standard kérdések, amelyek nem is változnak? A mi felmérésünknek ez egy lényegi tulajdonsága, hogy ahhoz, hogy összehasonlítható legyen és nyomon követhető legyen a, a, a trend, alapvetően változatlan kérdések. Hány embertől? Től? Bocsánat, két dolog még csak, hogy, hogy közben módszertani igazítások azok, azok előfordulnak, ezek nem lennének érdekesek most a hallgatóknak, de, de a tartalmát tekintve ez, ez egy standard dolog. És bocsánat, még válaszolva az előző kérdésedre, azért jelentős és fontos az, amit mi csinálunk, mert a Magyarország és egyébként a legtöbb nemzetközi szegénységkutatás, amit a statisztikai hivatalon készítenek, az késve hozza az eredményeket. Tehát ma, amikor a KSR-re felmérés szegénységi adatokat néz akkor nagy valószínűséggel olyan két éves adatokat fogsz látni, tehát jóval az idei és a tavalyi év előtti adatokat. A miénknek az az előnye, hogy, hogy nyomon tudja követni valós időben azt, hogy mi történik. Tehát valós időben negyedéven. Te... Bocsánat, hogy volt a másik kérdésed? Hány ember? Ezerfős mintán dolgozunk. Kivégzik? Kizárólag személyes meg... Ki, megkérdezés? Ki végzi? A Záveszki szelcs. Ugye az Egyesült Intézetnek az egyik alapítója a három közül Záveszki volt, akinek a, a szakmai munkája, én egyébként is igen nagyra tartom. Ez nem azt jelenti, hogy ingyen dolgozik nekünk, de van egy olyan közeli bizalmas mokra kapcsolat, ami, ami megkönnyíti a dolgunkat eszére. És természetesen a minta leképezi Magyarország lakosságát? Ez ez ez az elsős, ez egy reprezentatív minta természetesen. Az hány kezdődik, ami már mérvadó? Ez attól függ, hogy ki és hol. Magyarországon, hogyha országos reprezentatívat akarsz, jövedelmi vagy választói preferencia tekintetében, akkor ilyen. Hát az ezer 1000, 1000 azért az, az biztonságosabb, mint egy 800, és mondjuk 1000 és 1500 között szokott lenni a, a megbízható minta. Van egy olyan érdekesség a statisztikának, hogy egy ponton túl minél nagyobb a minta, több torzulása van lehetőség, tehát nem igaz az, hogy minél nagyobb egy minta, annál megbízhatóbb lesz. Téged e, milyen érzéssel tölt el, hogy messze nem tartozol abba a kategóriába, amit egyébként vizsgál e, a felmérés? E, kell -e neked érzékenységet mutatni nálad jobb vagy adott esetben rosszabb helyzetű emberek iránt? Egyrészt én, tehát az én kategóriám is benne van a, a, a kutatásban, tehát itt most egy átlag felelki helyzetről beszélünk, Uh, másrészt az érzékenységet elértül is szerintem jó, hogyha van, de ez, ez, ez inkább egy megsökkenéssel meglöki. Én tesztelegetem barátaimon, családtagyaimon azt, hogy megkérdezem tőlik, hogy szerintik ők milyen jövedelmi kategóriába tartoznak a magyar társadalmon belül, és mindig azt látom, és a saját megdöbben is nem is ezt tapasztalom, hogy az emberek nincsenek tudatában annak, hogy a magyar társadalom mennyire szegény. Van egy olyan számunk, hogy Két, két számot hadd mondjak, csak azt még ízom, van ennyi, hogy talán két számot hadd mondjak. Az embereket megkérdezték arról, hogy mennyi pénzt tartanak elegendőnek a minimális megjelhetéshez. Erre azt a hogy nektó 250 ezer forintot. Egy másik kérdésből kiderült, hogy a magyar, magyaroknak nyugdíjasokkal, mindenkivel együtt, az 50%-a keres 250 ezer forintnál többet. Tehát de van itt két adat, és nem kell, hogy aztán ez hozzá ezt most csak fejből mondom. Egyrészt az MMB-nek legutóbb volt valamilyen kimutatása, hogy a családunknak átlag 12 és fél milliós megtakarításuk valamit amit senki nem tudott hova tenni. Nem tudom, találkoztál le vele? Persze. Ez, ez gyorsan elmondom, ez egyrészt ugye ezeket a teletartozik, gyakorlatilag minden vagyont, tehát belejött Igen. Amit van, másrészt az átlagról szólt, tehát amikor a, az állampötvények és hasonló pénzügyi megtakarításokról beszélünk, akkor szemtársba kell venni, hogy az átlagba a szupergazdag is beletartozik, meg az is, akinek nyilvánvalóan az 5000 forint, amit a zsebében felejtett, az a legnagyobb pénzügyi megtakarítása. Ebből is adódik, hogy mekkora az olló. A másik, hogy vajon e, személyek említése nélkül mennyire döbbentetnek, hogy Magyarország két meghatározó politikusa is arról beszélt, hogy semmi bankártya használata készpénz. Hát ez magától értetődően szembe megy azzal, amit a Magyar Nemzeti Bank is. És egyébként az Egyensúly Intézet. Ezt én értem, de itt most nem arról van csak csupán szó, hogy szembe megy, hanem hogy nem lepődtélen meg, hiszen két olyan emberről van szó, aki ráadásul magyarázatot csadott so az egyik meglehetősen hosszan, a másik csak egy vásárlás kapcsán beszélt erről, és az ember azt mondta, hogy hopp, mi van, hogy tessék. A meglepődés az annyiban érvényes lehet, hogy, hogy a magyar kormánynak és az állami szerveknek bevallott célja az, hogy a, a fizetési tranzakciókat inkább az elektronikus térszelét erejék. Úgyhogy az egyik legjobb, szerintem az egyik legjobb intézkedés az elmúlt 13 évben az volt, hogy 2021. januárjától kötelező mindenhol az elektronikus fizetésnek a biztosítása most lehetszerűsítve néhány a, a, a Magyar Nemzeti Banknak most már tíz éve egy kifejezett célja az, hogy csökkentse a Magyarországon kivívó a magas készpénzt -kész használatot, és az embereket a bankárty használat, illetve az elektronikus fizetés ereje. Ez jó a korrupció csökkentése szempontjából, ez jó a gazdaságban, fe, ma feleslegesen felmerülő tranzakciós költségek csökkentése szempontjából, és jó a magyar társadalomnak a digitalizációs tudatosságának a növelése szempontjából, ráadásul a gazdasági innovációnak is nagyon jó tesz. Tehát minden szempontból egy helyes célról van szó, amelynek során persze figyelni kell a sérülékeny csoportokra, a szegényekre, a halasonképzettségű, a idősekre. Ettől függetlenül szerintem jó az, hogy a magyar állam ebbe az irányba halad. És hát nyilván vannak egyéni referenciák, amik ezzel szembe mennek. Az meglepő, hogy ezeket valaki kommunikálja a nyilvánosság felé, nyilván már egy politikai kommunikációs kérdés. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Filipov Gábor-t hallották és nem látták, csak a fényképét, az Egyensúlyintézet kutatási igazgatóját. Kezdődik. Látjuk, külföldön van, úgyhogy nem tudom, hogy akkor mi a helyzet. Csak károgtam. Tengerméj tiszteletem. Jó, Hol van, ahol a madár se jár, olyan messziről jön a hangja? Autóban. Autóban? És az autó szibérián túl, vagy szibérián innen? Szibérián innen. Jó, hát ez, ezzel együtt olyan, mintha valahol a, valami hol, közetet szedne. De minden, de én minden minden minden előttem, elhiszem, hát akkor ebből is látszik, hogy vagy a kihangosítóját kell lecserélni, vagy szólnia kell valamelyik szolgáltatónak, hogy javítsa a színvonalat. Velem beszélgetni, ez mindig kockázattal jár. Most sokkal rosszabb lett. Most sokkal közelebb ment a holdkőzethez, mint amely, ahol eddig volt. Aha. Meg tudok belőle. Hát van, hát akkor majd nyomam a tubust, hogy jöjjön belőle hang. Azért eddig is tudtam, hogy maga egy nagyon fontos ember, de hogy a portfólió összejövetel után az ön az állítólag hatott a forintra, az annyira jól esett, hogy azt akkor is megőriztem magamnak, ha egyébként nem igaz. Azért ha belegondol abban, hogy maga el tudja téríteni a forint árfolyamát egyáltalán, tehát hogy ilyen, ilyen képessége van még akkor is, ha nincs, de hogy feltételezik, nekem sose fognak ilyen jelentőséget tulajdonítani. Nem biztos, ez szárja ki a jövőben, még jöhet a megszólalás. Hát esetleg a rigácsiak valamit köszönhetnek nekem, de önt meglepte, hogy, hogy állítólag a forint maga miatt erősödött? Hát a helyén kezeltem a, az összefüggést, tehát én sem gondolom, hogy épp játszom Volt már olyan olyan román alapján politikus életben, hogy gyengítettek átfolyamol tudás, hogy, hogy ilyen rövidűzőnben így erősíteni. Ezt. Hát felzárkózhatott volna Kósa Lajoshoz és Varga Mihályhoz, bár biztos vannak még többen. Hát igen. Igen. Egy pillanatra visszatérve Meyer Gábor az ugye volt Arató Gergelynek egy... Azért az tulajdonképpen hihetetlen, hogy abban a világban, ahol én nevelkedtem, ott általában, hogyha megjelent egy hír, akkor az úgy végigment, meg azt elhitték, és az úgy végigment a magyar sajton, amelynek természetesen a szerkezete egészen más volt, mint most, de hogy mennyire most, hogy hagytam-e beszélni, vagy sem, ezt most tegyük félre. De azért nagyon sok mindenről volt szó ott a Mayer Gábor-féle e, lakás és projekt kapcsán. Egy ilyen interpelláció és az arra adott magyarázat úgy rócsózza végig a magyar sajtót, mintha egyébként ön ez ezügyben meg se szólalt volna. Igen, igen, én is azt Beleértve, hogy akkor István után szabadon az ön államtitkára által megadott válasz, és amit ön adott, azok között, ha kivonjuk egymásból, új novum nem volt az egyik, a másodikban, ami azután Arató gergeinek született válaszképpen. Így van, az égvilágon sem Sőt, ugye, mint, mint az, az, talán a válaszból is kiderül, bár ezt voltak újsággyűlők, akik botránként találták minden szabályszörűen történt. Tehát, azt kérdezem öntől, hogy a politikai bizalmatlanságnak minek a következménye a Májer-Gábor történet. Nek ez a fogadtatása. Ön azt mondja, nincs semmi látnivaló, mások azt mondják, nagyon is van, és az pedig az amoralitás. Nem tudom megmondani, hogy ez minek a következménye. Nem tudom, ez politikai bizalmatlanság, Nem, nem tudom. Az az van, hogy Magyarországon egy olyan kép alakul ki, hogy aki a másik politikai táborba tartozik, az ez nem lehet normális ember, és ez nem lehet elképpis ember. Tehát nálunk a, a politikai viták, azok már régen nem politikai viták, hanem, hanem antropológiai, morális, és minden kajta egyéb. Ilyen. Nálunk totális politika van, tehát aki valamelyik politikai eszmével rokon szerenvezik, annak be kell állni az, az állják, tulajdonképpen, tulajdonképpen a übredetben. Ezt várják el, mert különben. különben szükség. Igen, hát ezt az elmúlt időben én magam is tapasztaltam. Bennem a rezisztencia nem alakult ki olyan mértékben, mint adott esetben a politikusokban, bár a politikusokról úgy általában nem lehet beszélni. Jut eszembe látta a Katona József Színházban a politikusokat. Nem. Nézze meg! Szerintem szenzációs. Nem egy mostani, talán egy, nem tudom, tehát egy régebbi darab, de nem olyan nagyon régi. Kicsi szürreális, de zseniális. Úgy kezdődik, hogy egyfolytában azt mondják, hogy politikusok, politikusok, politikusok, politikusok, és mire abba hagyják, addigra tulajdonképpen olyan, mint a gyümölcs szó volt nekem annak idején gyerekkoromban, nem tudom, emlékszik-e rá, hogy az ember volt, hogy egy szót nagyon gyakran elmondott, és akkor egész egyszerűen a szó az értelmét vesztette. Nézze meg, nagyon, nagyon, nagyon jó darab. De eh, ahogy látom, eh, azért ön is, eh, ha nem is elefántbőrt, de azért vastagabb bőrt növesztett annak érdekében, hogy ezzel ne lehessen kihozni a sodrából egyfelől, másfelől pedig, hogy koncentrálni tudjon a munkájára. Hát, vagy, csak, vagy a megszokás, vagy nem tudom, megszoktam már az ilyen jellegé. Igen, ez, de, ez de, az, de, én azt mondom, hogy nem lehetnek. Igen, igen, igen. igen. Fogta magát és többet magával elment Brüsszelbe. Tudta-e, hogy kivel és miről fog beszélni? Az, hogy kivel, az nagy valószínűséggel igen. De az, hogy miről, az kiállítja össze? Hát, amikor bire elmegyünk, azt megelőzően ezért különböző szinteken, papírt folyamatosan együttetlenül több olyan van, de több olyan tárgyalási folyamat van, amely, amely időről időre eljut egy állomáshoz. Van ez a bizonyos jogállamisági feltételességi eljárás, van a, a, az eredmészszel kapcsolatos kérdések, van a kohéziós pénzekkel kapcsolatos, úgynevezett horizontális feltételekkel kapcsolatos tárgyalások, Létezik a helyreállítási és újjáépítési vagy ellenálló képességi alapval kapcsolatos tárgyalások, és mind valamilyen olyan pont, ami politikai döntéseket igényel. Tehát amikor a szakértők azt mondják, hogy ők eddig tudták eljönni ahhoz, hogy, hogy ennek folytatása legyen, ahhoz a politikusoknak most le kell ülniük, és akkor döntéseket kell hozniuk, hogy milyen mennyi, menjenek tovább a szakértők. Most éppen ez a jogállamisági feltételességi eljárás volt, ami azért is fontos, mert ezek ugyan egymástól különböző tárgyalások, de a témáikat tekintve elég nagy között. közöttük, tehát az egyikben elég szeretnénk. A másikban is visszatöszönhet. Menjünk vissza a Navracisnak azon mondatához, amit nem olyan nagyon régen mondott, és amely összefüggésben volt a lengyelországi választásokkal, ha jól emlékszem. Végülis a, lengy a lengyelországi választásoknak az eredménye mennyiben befolyásolta vagy befolyásolja e, azt, ami ...vel kapcsolatban ön Brüsszelbe járt, és amiről én a naiv, azt gondolhatnám, hogy egyébként mi köze van a kettőnek egymáshoz, Magyarország, Magyarország, Lengyelország, Lengyelország, sok szempontból mutatnak hasonlóságot, de nem egy csomag, akkor is, hogyha hasonló eljárások folynak velük szemben, mit tud az egyik országban bekövetkezett választás befolyásolni a másik megítélésén. Volt ilyen, ami egyébként befolyásolta az elmúlt hét, vagy, vagy ennek a hétnek a szerdáját is csütörtökét, de elsősorban csütörtökét? Nem volt. Én el tudtam volna képzelni, hogy lesz. Tehát teljesen természetesnek vettem volna, ha akár csak viccelődés szintjén is elő, vagy, ilyen, vagy utalnak rá, vagy bár, tehát ha nem is direkt a zárszóba. De nem, nem volt semmi. Sem, sőt, meg sem, hangulati szempontból sem Éreztem ebből a szempontból Ha már itt tartunk, akkor fél mondatban, két mondatban akar kitérni a lengyelországi választásra? Hát egy érdekes helyzet. Ugye ez a három szövetség, valójában kilenc pártot jelent, és uh, még egy hárompárti koalíció nem tűnik túl problematikusnak, vagy szóval ez egy ilyen működőképes is lehet, hiszen Németországban is hárompárti koalícióban azért egy, egy párti koalíció, az bizonyos. Tehát én kíváncsi vagyok ez egy időszakban, hogy milyen tempóban zajlik majd a kormányalapítás, és arra pedig különösen kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a maga a kormányzás. Tehát kilenc párt a, mondjuk a kormányzás első hónapjainak örömmámorából, kiózanodva, amikor szembesülnek a kormányzati politikai problémákkal, és jönnek az első frusztrációk, nagyon körékenyétünk tenni a koalíciót. És Lengyelországnak szerintem ma igazán nincsen szüksége egy ilyen belpolitikai bel instabilitásra. Tehát szerintem Lengyelország egy instabil időszak előnéz, Látjuk, hogy előben, hogy előben. Hát más vonatkozásban, egészen másféleképpen természetesen az izraeli helyzetet is magyarázták sokan, hozzáért többek, mint én, ami nem nagy kunst, azzal, hogy az izraeli belpolitika kormányalakítások zuhatágából túl mennyire ingattak, vagy mennyire nem stabil, vagy hogy mennyire befolyásolja azt, hogy adott esetben egy-egy tárca politikai alapon dől el, és nem azt, Szakmai hozzáértés alapján. Igen. Ezt már Olaszországban is láthatjuk, 1945 és 92 között, amikor a kormányok átlagos élettartama 56 hónap volt egyes kormányi, és különösen ilyen volt a negyedik francia ország, negyedik francia köztársaságban, 45-57-ig, ahol gyakorlatilag magának a rendszernek az összeomlása, is bekövetkezett, ugye ott, a, ott volt egy, egy nagyon komoly külpolitikai uh, nyomás is, egyrészt Indokína, másrészt pedig az algériai uh, háború, és egész egyszerűen a kormányzati instabilitás nem tudott de ezekkel a problémákkal. Tehát egy, egy stabil vagy instabil kormány döntő tényező lehet uh, akkor, amikor amikor nincsenek gyugodt körülmények a politikában, Már pedig most szerintem Magyarország számára nincsenek gyugodt körülmények. Megérkezett tehát Brüsszelbe Itthon az se egyértelmű, de ezt is tovább pontosítanám, számomra az se egyértelmű az alapján, amit az ön tevékenységéről olvasok, és nem vagyok a minisztériumnak a postázójában. Régen volt postázó, lehet, hogy ma már nincs is postázó, mert minden elektronikus úton történik, de régen még volt postázó. Tehát ugye az se egyértelmű, hogy végül is, Mire, mikor adott választ a magyar kormány, arra reagáltak-e Brüsszelben, és ha reagáltak az érdemie, és akkor az ember nagyjából elveszti e, a, a realitás érzetét, mert amikor azt olvassa az újságban, most szinte tök mindegy, hogy melyikben, de egy, egyébként relatíve, vagy nem relatíve mérvadó újságban, hogy ön úgy érkezi Brüsszelben, hogy bizonyos kérdésekre aznap küldte el a kormány a válaszát, és akkor az ember azért azt feltételezi, hogy ez nem egy olyan válasz, amit csak úgy átfut uh, a hán, és akkor ennek következtében arról érdemi tárgyalás is lehet folytatni. Nekem tudnom kéne, hogy melyik levére, ki mikor válaszol? Nem, szerintem. ez egy másik eljárás. Ez is színezi a helyzetet, hogy az a, az azokra a kérdésekre adott válaszok, amelyeket tegnap reggel küldötte az a magyar kormány, azok nem azok a válaszok és nem azok a témák, amikről mi tegnap tárgyaltunk. Ugye, mint említettem, több tárgyalási folyamat zajlik egymással párhuzamosan. Nem mondom, hogy egymástól teljesen elválasztva, mert ugye a témák, amelyek, amelyek részben vagy egészben átszadésben vannak, de ezek mégis más-más mások által folytatott tárgyalások, vagy más célt tárgyalások, és, és ezek bizony összekeverednek sokszor. Azok a, az a tárgyalás, amit a tegnap mentem, az nem azonos azon a tárgyalással vezetve, amivel tegnap reggel, mert szintén a kormánya A kérdésre, hogy milyen megállapodás lehet, azt mondta már, mint ön, alapvetően a kondicionalitási eljárásról van szó, mint mondta, csak és kizárólag erről az úgynevezett szupermérföldkörekről van szó, és a tárgyalások az igazságügy mellett más területeket is érintenek. Ez a 27? Igen, vagy 17-es? 17. Igen, igen. Te... van ez a, a jogállamisági feltételességi eljárás, ez 2022-ben egy nappal a Magyarország gyűlési választások után indította el az Európai Bizottság. Az, amire pedig a, a válaszokat küldtük, küldtük a kormány tegnap reggel, az az a kérdésről volt, az úgynevezett horizontális feljogosító feltételekkel kapcsolatos tárgyalások keretében kaptuk kérdéseket. Amiben vannak átfedések, igazságszolgáltatás, függetlensége, mondhatjuk, hogy bizonyos fokig ö, átfedés jelent, bár a kérdések nagyon mások, de, de két különböző tájárásokat jelent. Jó, begyük azt, ami volt. Végül is az az optimizmus, ami önben a portfólió konferenciáján megfogalmazódott vagy mondott, beszélünk egyszerűen, az mennyire volt tapasztalható Brüsszelben, illetőleg egyáltalán optimista volt te, hiszen én nem voltam ott a portfólió tanácskozásán, nem tudom azt, de hát ugye a forint erősödött, úgyhogy biztos nagyon optimista volt. Hát az én optimizmusom az a, az a menetrendszerűség kötődik. tehát a, a, én, én azt mondtam ott is, és végig úgy vele, hogy ahogyan eddig tudtuk tartani a menetrendet, semmiben sem vagyunk később sem a többi országhoz képest, sem pedig önmagunkhoz képest, a jelenetű képest, így ezt tudjuk tartani továbbiakban is. Ezt miatt ezek szerint a korintár folyama? Ez, ez az érzés, ez, ez meg volt a támogyalás is. Tehát a Európai Bizottsággal való találkozón úgy mentünk tovább, hogy ezt a menetrendet tudjuk tartani. amit az, hogy a lehető legtöbb kérdésben még időn megállapodjunk, ez pedig tekintettel arra, hogy decemberben már azért a Brüsszelben inkább az évzárással kapcsolatos feladatok dominásak, ezért jól lenne november végéig megállapodásra jutni a szügyőbelé kérdések. Nem? És ez, ez nem vált lehetetlen néha tennekül a felsőt, megkoszkázhatom, hogy erősödött a Um, valójában, ha lehet részleteket mondani, nem tudom melyik mérföldkövet vegyük elő, ugye néhány mérföldkő eleve kiesett, hiszen azokban már megállapodás született, például a korrupció ellenes munkacsoportról, hogy itt az előttem lévő papírakat tanárból készültem, hogy ez mennyire látszik, mennyire nem fogalmam nincs, de térjünk vissza a lényeghez. Uh, miről volt alapvetően tegnap szó? Hát ez az, amit, amiről sajnos azért nem tudunk beszélni, mert megállapodtunk a tegnapi tárgyalások végén, hogy éppen azért, mert, mert most már szinte csak politikai kérdések merültek föl, vagy olyan kérdések, meg politikai döntést igényelnek, és nagyon közel vannak egymáshoz az álláspontok, ezért, ezért nem beszélünk róla, ezért voltam én tegnap a sajtónyilatkozatomban is olyan dodonai. Igen, Hát ha nem is dodonai, de minden esetre ilyen leegyszerűsített navras is volt. I, igen, igen, mert ebben állapodtunk meg, hogy, hogy most már ne... Erre ön hívta fel a figyelmet, vagy pedig kölcsönösen volt rá igény, hiszen ha tetszik a kibeszélés, vagy nem tudom mi erre a jó szó, azért az elmúlt időben, a mi beszélgetésében is, hát azért nagyon sokszor megjelent. Igen, de furcsa módon a bizottság volt az, aki most nagyon-nagyon volt. Ért, szerintem érthetően az ő politikai helyzetükből adódóan ők azért nagyon sok politikai támadást kaphatnak azért, akár az Európai Parlament belülő frakciók egy részétől is, hogyha az azért is túlságosan engedékenyek Magyarországgal szemben, ezért ők mindig hátuk mögő is tekintenek, amikor velünk át... Magyarország megítélése mennyiben kényesebb kérdés ma az Európai Unióban, mint más országok megítélése? Ezt hogy lehet érzékeltetni? A... Annyiban, hogy jobban, jobban profilírozták politikailag Magyarországot. Tehát ma Magyarország az Európai Parlamentben úgy szeretem a öntő, ez azt jelenti egyébként, hogyha ön ezt nem így látja akkor ön nem tud olyan maga biztos lenni a saját pozíciójánban, hogy ez számításon kívül hagyja, mondván, hogy önnek más a véleménye, és ennek megfelel jár el? Szerintem igen, csak előmunkálatokat is kell végezni, magyarán el kell hárítani azokat a gyanakvó tekinteteket amelyek, amikor bemegyek a terembe akkor a patákat keresik. Oké, rendben van, de hogy ezeket a gyanakvó tekinteteket valaki számunk, számításon kívül hagyja, az maga az eljárás mennyiben befolyásolja? Képes lenne ezt a, ebbe az eljárásba érdemi módon belefolyni? Ha a gyanakú tekinteteket számításon kívül hagyjuk, akkor az, az egész eljárás az ötösöbben kell is kaphatni. Igen? Mert, hát igen, mert itt, mert itt van szó az Ugye... Az Európai Parlament képviselőinek egy jelentős része szerint mindenki, aki iszi Magyarországon, vagy legalábbis aki valamilyen kapcsolatban a az ízigéli, fasikta és morzasztó ember, horrújt, bűnöző, nem tudom, mindenfajta. Ebből adódóan, amikor egy mondatot megformálok, bár ez a mondat lehet, hogy tartalmában és formájában pont olyan, mint egy svéd adófizető mondata, de tudnom kell, hogy az, amivel ők befogadják ezt a mondatot, az olyan kulturális előítéletekkel terhelt, aminek következtében előtte, vagy utána meg kell mondanom két három... Jó, fel, hogy értem azt, amit mond uh... A biztosnak, aki önnel tárgyal ott helyben, ha valamit egyébként úgy ítél meg, ahogy megítél, abban a pillanatban egyébként elszámoltathatóvá válik az Európai Parlament előtt, ahol egyébként el kell magyaráznia azt érthetően, hogy miért mondta azt a magyar kormány delegációjának, amit mondott? Igen, akár igen. A szakbizottság az Európai Parlament valamelyik szakbizottság beidézheti a biztos, és meghallgatja az ünben. És én nagyon érzékeny időszakban vagyunk most már, hiszen mi, minden biztos, miközben tárgyal, a, a közben a fogalmazók hosszú távú gondolkodása már arra irányul, hogy egy év múlva ilyenkor mit fog csinálni. Lehet, hogy ezzel részére már elvarendezve, lehet, hogy tudja, hogy mit fog csinálni, és ebből a szempontból teljesen nyugod, de akkor is arra gondol, hogy milyen, milyen hírt vagy maga után. A -a. Tételező fel, hogy értem, ugye különböző pozíciók vannak, ha visszamegyünk arra a Navracsicsra, aki ott akkor bizottsági tag volt, akkor a saját tevékenységéből adódóan el tudja mondani, hogy ez önt akkor mennyire befolyásolta, vagy ön olyan pozícióban volt, és olyan területek tartoztak önhöz, amivel kapcsolatban önt nem feszélyezték ilyen gondolatok. Tudom, ott van a mezőrség, tehát a mezőrség, azért azt én nem felejtettem el, lehet, hogy ön elfelejtette, nem tudom, de a mezőrség az ennek volt része? Igen, igen. Nem, nem felejtettem el, persze. Ez, életem hogy ez egy tanulságosabb időszaka volt. Nem, nem felejtettem el, igen, rossz. de mindenkinek a fejében a tehát még annak is, aki, aki biztosan tudja, hogy marad biztos, hogy biztosan tudja, hogy nem marad biztos. Annak a fejében is ott van az, hogy mi lesz egyébként van ilyenkor ő vele, és ugyanis a tényleg tészen dolog, az ember csak nem arra készül, hogy, hogy a, a, a most lejáró mandátumával egyébként az aktív életből is jelentkezik, De még talán akkor is eszébe jut azt mondom, hogy milyen, milyen sorokkal írják majd le, tehát XY biztos eztől eddig, és ezt és ezt csinálta, abban mi van bent. És ebben sajnos az európai parlament, az európai média, fogalmazunk, az, hogy az európai közvélemény Magyarországgal kapcsolatban kínéletben. Tehát aki az a politikus, az európai politikus, aki akár elfbarátságból, akár morális meggyőződésből is úgy gondolja, hogy Magyarországgal, vagy a magyar formányra ma mértánosabban kellene bánni, mint ahogyan bánnak, azt mindenféle hatása ebben kiáltják ki. És ez, ez azért nagyon komoly, egyszerűen nyomás is ezekre az emberekre. és lehet hogy nyomás is őkélekedően. Az elmondható el, hogy amiben maradtak, az egy mikori következő eseményt feltételezés, és akkor kellőképpen dodonai voltam? Nagyon közeli. Közeli esemény tartíteleg. Tehát gyakorlatilag folyamatos marad a, a, az egyeztetés sorozat, a, a tegnapi megállapodásokkal, vagy a tegnapi tegnap megbeszélt pontoknak a folytatása így zajlik, és e, jövő jó eséllyel jó, de ezt most úgy képzeljem el, mint aki nagyon fel van dobva, van egy csomó információja, rátör Orbán Viktorra, független, attól, hogy mit csinál, és azt mondja most itt vagy nem Viktorkám, nem tudom, hogy szorítják egymást, a következők vannak, ez és ezügyben kéne eljárni, az egyikben 12 percünk van, a másikban 25 percünk van, ezek a pontok vannak, hogyan képzeljem el azt, ami itt most egyébként a szervizben zajlik? Tehát, ami a következő tárgyalási hajlani? Igen, tehát mi az, amit egyébként a, a karos karosszériával ilyenkor a tartók csinálnak? A témák egy részéről úgy állapodtunk meg, hogy azt mondtuk, hogy ezt a szakértők pontosítják. Megvan a megállapodás, egyetértünk abban, hogy, hogy minek kell a végének, eredménynek lenni. A részleteket a szakértők... E Pontosítják, ez, ez zajlik, ez azóta is akkor folyamatosan zajlik. De ez szakértői, ez nem politikai, vagy ez lehet politikai mondom, is? De, de mondom, a másik része a kérdéseknek olyan, ahol azt állapítottuk meg, hogy akár meg is tudunk állapodni, de mind a két félnek erre mandátumot kell kérni, és ilyenkor nekünk, hogy a lesz kormányülésünk, az Európai Bizottság kollégiumülőse is szerdá lesz, Gondolom, hogy biztosok is akkor beszámolnak a kollégiumülösen, mi is beszámolnak a kormányülösen, és mandátumot kérünk a másik témában való valamilyen tartalmi megegyezésre. Ha ez megvan, akkor utána tudunk rádjálni, és meg tudunk tehát, tehát így, így eljöttünk. Ilyen kérdést még sose tettem fel, mintha úgyse fogja megmondani, hogy miről van szó. Azt nagyjából megmondja, hogy hány percig fog ezügyben beszélni a kormányülésen? Tehát azokban a témakörökben, amiben egyébként a kormánynak döntenie kell? Szerintem körülbelül 10 perc az elmondható, és a kérdés után, az ez vitát Ilyenkor egyébként papírt is mellé kell hozzá? Van a van olyan, igen. igen. De, de itt most nincs szükség. Kevés kérdés van, és viszont szerkezetileg terkezetileg egyszerűek a, a, a pontok, amiről beszélni kell. Ön miatt Veszprém kulturális főváros milyen okból? Tudom, 56-ban jelentős események voltak Magyarországon, Veszprémben is. A sajtó egy része nem igazán érti, hogy miért nem nyilvános az esemény. Ugye Orbán Viktor megnyilvánulásáról van szó, október 23-án Veszprémben. E, igen. Hát egyrészt azért, mert Európa fővárosa, is másrészt Brüsselnél jártán, miért harmadrészt pedig azért, mert 56 Budapesten kívül, itt volt a -e lett ellenállás. És... E, én úgy tudom, hogy az ilyen sajtó nyilvános, és mert a Szentháromság kér, ezt ön is ismeri a várban a tér, ami nem egy túl nagy tér. És egyébként, amennyire én tudom, a a televízió közötti élőben. Tehát a minden újságíró, persze a esztőmi helyszelleme, azért ez sokkal jobb lenne az üsegész számára, és az esztőmben nem egy csodálatos dolog, de jönnek másik felől, mert kirándulni egyébként, észhetik a beszédet, hogy elveszíthetik, és élhetnek Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm szépen, kellemes Viszont kívánom, Önök Navracs Tibort hallották, Veszprémi polgár. Folytatódik a staféta. Emlegettelek téged tegnap, no. mert beszélgettem Fábis Laurával, leadtam a teljesítés igazolást, és mondtam, hogy én nem rendelkezem azzal a képességgel, pedig hát sokkal idősebb vagyok, azt nem mondom, hogy több támadást kaptam, mint te, mert nem mérem ezt kilóra, meg méterre, de nem rendelkezem azzal a távolságtartó képességgel, amivel te rendelkezel, és most tegyük félre, aminek természetesen van jelentősége, hogy a támadásnak van-e igazságtartalma vagy sem, maga a megjelenési módja, mennyire e, ő valatti, az már az már egyébként számít. Tehát mindaz, ami a múlt héten történt, különös tekintettel arra, hogy más vonatkozásban, dodonai leszek de érthető lesz szóba került az, hogy a kejfejjensi támogatása hogyan történhet, és a sajtótámadások tükrében válik ez nehezen megoldhatóvá, miközben egyébként a szándék megvolna, de a politikai félelem nagyobb annál sem, mint hogy ezt megtegyék, és azért amit ilyenkor érzek, azt szalonképesen nem tudom neked elmondani, úgyhogy halvány lila gőzöm nincs, hogy mi folytatjuk-e az együttműködést jövőre, te majd erről tájékozzuk engem, én nyitott vagyok rá, de azok a partnereim, akik jelenleg megvannak, azok az érték az én szememben abból adódon is nő, hogy egész egyszerűen egy olyan képtel helyzet van, amiben úgy kellene magyarázkodni, ami egyébként teljesen indokolatlan, és mégis erre kényszerítik az embert. Nem fogunk erről hosszan beszélni, mert rengeteg egyéb téma van, és te hamarabb szeretnél elválni, mert egyéb irányú programod van, de erről a múlt héten viszont a kevés szó esett, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes kálán több mint hetesre viselt engem ez a történet, meg is nincs vége. Engem egy tízes kálán inkább másfél körül érintett, és ennek van egy nagyon alapos oka, tehát azok a támadások, aminek semmilyen alapja nincs, azok engem általában nem szoktak megviselni. Tehát nyilván bosszant, de nem visel meg és ez is egy olyan ügy, hát láthatóan a Fidesz beindult a kis kampányával és annyi hazugságot fognak önteni, amennyit csak lehet ennek az igazság tartalma konvergál a nullához, de a Fideszes propaganda gyár nem is az igazságot keresi, szerintem már megállapították a kedves hallgatók és nézők is. Jó, hát akkor adja nekem, taná... nekem tanácsot az ügyben, hogyha egyébként valaki amiatt nem ö, ö, szerződik vele, mert egyébként tart annak a sajtó visszhangjától, azzal kapcsolatban, mit gondolja? Hát azt gondolom, hogy megértem azt is, aki emiatt mondjuk óvatos, mert hát ki keresni önmagának a kommuniká fölösleges kommunikációs hullámokat, ezt is megértem. Én máshogy vagyok összearakva, nyilvánvalóan én akkor is kitartok emberek mellett, ha éppen ez nem kényelmes, mert ez legfőbb a kényelemről vagy annak a hiányáról szól. Önmagában magában nem tartom normálisnak, hogy a politika ide fajult, ahova fajult. És én remélem, hogy talán még megérem. Jó esetben még van azért egy 30-35 évem, ha odafigyelek az egészségre, mert a, a jó isten is úgy dönt. Tehát még szeretném megjelni, hogy egy normális országba élhessek újra. Én emlékszem még ilyenre, ez most sajnos nem az. Jó, hát hogyha majd ezt nagyon soká találkozunk odafönnt, ahol én hamarabb megyek, akkor majd mondjad el, hogy mi történt a köztes időben. Uh, hogyan alakult a tegnapi uh, esemény, uh, amely ugye így építette le a kormány az önkormányzatiságot, Baranyi, Csőzik, Lampert, Lengyen, László, Horváth, Csaba? Igen, a legfontosabb uh, problémák, hogy nagyon ügyes a technika mert mindig csak annyira feszítik meg azt a bizonyos folytóhurkot, hogy még ne halljon meg, de azért levegőt se nagyon kapjon. Ez most az önkormányzatokra tett újabb és újabb rés vagy óráz, ami szorítja az önkormányzatokat. Meg egy a lényeg, hogy ne tudjon megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit egyébként a lakosok várnak el, mert ők befizetik az adójukat, és cseréből azt mondják, hogy hát, ha én befizettem tisztességgel az adómat, akkor az államnak és az önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy legyen az iskolában tanár, legyen világítás, fűtés, de egyébként az utak legyenek megjavítva, legyen jó közvilágítás, legyen jó közlekedés, és egyáltalán, hogyha mondjuk színházba akarok menni, akkor az is legyen is, mert rossz kedvű emberek lóborral álljanak ott a színpadon, mert hogy egyébként egyszerűszenciális válságban is vannak. Szóval nagyon sokféle elvárásunk van, az adófizetési kötelezettségünkért cserébe, és szerintem ez, ez így korrekt, így jogos. És ebben van egy munkamegosztás az állam és az önkormányzatok között, amelyben uh, lehetne jól működtetni ezt a rendszert, és az eredeti öt elképzelés az az volt, ami Európában működik, hogy minél közelebb van egy szolgáltatási igénybevétel, az legyen önkormányzati feladat, minél távolabban, meg nagy szabályozás, meg parlament, az meg legyen uh, az országos. Uh, kormányzati munkafeladata az új, de rossz például nyilván e, autópályát e, nem fog egy önkormányzat e, építeni meg fenntartani, mert az meghaladja az ő településének az igényeit. Tehát ez, a, ez az alap, és e, ehhez képest, amit átbeszéltünk tegnap polgármester e, hölgyel, úrral, e, illetve szakértőkkel, Lampárs Monikával, aki korábban belügyminiszter volt, és önkormányzatokért is felelős, e, hogy ez a modell, ami... De most is ugye két, két önkormányzatnak is segít, éppen nemrég találkoztam vele, ugye az első kerületben is, baján is. Igen. És a lényeg az, hogy a rendszer, az most arról szól, hogyha a kormánynak szüksége van némi pénzre, akár indokoltan, akár indokolatlanul, akkor mindig az önkormányzatok zsebébe nyúl bele és onnan vesz ki. De amikor az ember azt a párhuzamot látja, hogy mondjuk, elvesz az önkormányzatoktól 100 milliárdot arra hivatkozva, hogy a Covid miatt nagy a baj, vagy még ugyanazon a napon rendez belőle 70 milliárdért egy vadászati kiállítást, meg egyébként megrendel még 65 milliárd forintért a Budai Várban még egy darab épületet a saját maguknak, akkor az ember elgondolkodik, hogy ez tényleg arról szól-e, hogy szolidáris alapon nekünk más településeket kellene kereszt finanszírozni, úgy, hogy az adóstruktúra nagyjából úgy néz ki, hogy 2% marad helyben az önkormányzatoknál, és 98% van a kormánynak arra, hogy abból a szolidaritást és a nagy rendszereket finanszírozza. E, Nyilvánvalóan nálunk a legnagyobb problémát az a gépjárműadó elvétele, ez zublók, a 600 millió forint, e, és a szolidaritási adó, amely jövőre már 4,3 milliárd. de a kettő együttese majdnem 5 milliárd forint, ami szabadon felhasználható lenne, hiszen nyilván nagyon nehezen, de kipréseljük a a működést, de amikor panaszkodnak a polgárok, hogy nincs elég gyakori módon lekaszálva egy terület, annak az az oka, hogy 5 milliárd forinttal kevesebből kell gazdálkodni, ami nyilvánvalóan meglátszik, tehát kevesebb beruházást jelent, és csinálunk beruházásokat emellett, de pont 5 milliárd forinttal kevesebbet, és mondjuk, hogy így az 5 milliárdot lehessen érzékelni, ez több kilométer út lehetne. Mondjuk 15 km út lehetne egy adott éven belül, azért az nagyon sok egy kerület életébe, mondjuk egy év alatt 15 kilométer megújul, vagy még ennél is több, járdákkal, parkokkal, stb. Tehát, hogy ennek a, ennek a visszaszerzése ez egy nem feladható célkitűzés az önkormányzati rendszer részéről. És ami még felmerült, ami ebben a ciklusban nem igazán volt sikeres, az a Szabadvárosok Szövetségének ötlete is idája, aminek én voltam a szülőatja. Viszont uh, valamire a polgármesterek, az önkormányzatok nem találták meg egymással az ellenzékiek, nem találták meg egymással uh, érdemben a közös hangot. Szerintem a Covid is szétverte, elvitte ezeket az erőket, de ebből is adó nem tudtuk összességébe, hiába képviseljük az ország lakóinak harmadát önkormányzati oldalról, nem tudtuk a kormányjal szemben minden esetben érvényesíteni a lakóink akaratát. Volt néhány sikerélmény, sikerült megakadályozni az óvodák bölcsödék államosítását, most legutóbb sikerült megakadályozni a szakrendelők államosítását, tehát voltak réssikerek, és ezek nagyon fontos réssikerek, de ugyanakkor például ebben a finanszírozási kérdésben eh, inkább csak rosszabb lett a helyzet, mint jobb. Kerek egy hete a Bosnyák téren rendeltél, 9 és 11 óra között, és egyebek között arra biztattad a népet, az uglói népet, hogy abban a négy pontban nyilvánuljon meg, amelyet egyébként kérdésként intéztél egyebek közt te is. Hozzájuk támogatja-e, hogy a kormány biztosítsa a négyes metró Bosnyák téli meghosszabbításához szükséges pénzt, hogy adja vissza a zuglónak a szolidaritási adót, amiről beszéltél most, hogy adja vissza a zuglónak a gépjármű adót, és hogy támogatja-e, hogy az önkormányzat kezdeményez, hogy a iskolák állami fenntartásból ismét a kelet kerüljenek. Mekkor aktivitást mutatott a nép? Ez és persze nem vakrepülés, ha úgy tetszik ez a négy kérdés, mert évek óta foglalkozunk vele, közönkutatásaink is vannak, ami ezt alátámasztja. Csak szeretnénk, hogyha egy tetemes lakossági papíron és elektronikusan is megjelenő vélemény lenne, ha jó lenne 15 nagyságrendben, vagy a tárgyaló partnernek, a kormánynak, amikor oda tesszük az asztalára, akkor érzékeljék, hogy ez nem egyszerűen a politika igénye, tehát nem a zuglói városvezetés akar erről tárgyalni és változást elérni, hanem mögöttünk a zuglói lakosságban, és vélhetően az érti lakosság ugyanúgy, mint a herencvárosi lakosság. Tehát most egy kicsit értük is, dolgozunk és megyünk előre, de elsősorban zuglóért. Tehát ebben változást szeretnénk elérni. És például érdekes adat, ez még korábbról, hogy az zuglói fizetett szavazóknak is a 40 a azt mondja, hogy igen, az önkormányzatnak kezdeményezni kellene, hogy az iskolákat vegye vissza. Nyilván ez egy annyiban komplikált, hogy a kormány részéről kell majd erre egy eh, ahogy tetszik, beleegyező szándék, és vissza kell adni azt a pénzt, amivel együtt elvitték, mert hogy annak idén nem csak az iskolák fenntartását vitték el, hanem eh, a hozzávaló forrást plusz megfelelve eh, némi tartalékkal, hogy maradjon mindenre, és ennek ellenére valamiért nem működik tökéletesen, hát ezt látjuk a pedagógusok, illetve a diákok megmozdulásából is. E, maga a hivatalos tájékoztatás azt mondja, hogy lakhatási problémákkal foglalkoztattak elsősorban, illetők, hogy központi szerepet kapott az új közösségi kert az Angol utcában, ám ezzel kapcsolatban még lakossági fórumot tart majd az önkormányzat. Ez micsoda? Ez e, van az Angol utcában három építési telek egymás mellett, és azon belül egy 1500, ha jól emlékszem, 1600 négyzetméteres részt külön kiszabályoztunk, aminek az lenne a funkciója, hogy zárt közösségi kert, több, is, több, van, több ilyen is van, az Ugloba van is van egy ilyen, illetve több helyen tervezzük. Tehát ennek az a lényege, hogy a környéken élő lakosok, ha akarnak, és, és ebben, ebben érdeklődnek, és ezek mindig nagy sikerű programok szoktak lenni, akkor beadja a pályázatot, nem egy bonyolult pályázat, beadja a jelentkezését, hogy akkor ő szeretne ilyen parcellát művelni, és akkor kap egy pár négyzetméteres parcellát, ahol termeszt, és nyilván nem csak az az öröm van megben, hogy megtermeli a családjának a zöldséggyümölcs egy részét, amire szükség van, hanem ez egy közösségi élmény, tanácsot kapnak egymástól, segítséget kapnak egymástól, tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon jó közösségépítő terep fórum, ami, ami még élhetőbbé teszi zuglót. Két képviselő testületi ülés lesz, mint általában, szerdán ugye a főváros és utána zugló, milyen vitára az te, ami az oltalom karitatív, tehát a mettel való együttműködést, illetés, amelyben a főváros egy olyan konstrukció talált ki, amely szokatlan, de a, a helyzet súlyosságára e, való tekintettel e, egy külső szemlélő számára, te ne hosszan beszélt, illetve beszélt tettem, mert hogy kérdéseket tettem föl kisamrusnak, az általános főpogármester helyettes. Ugye itt arról van szó, hogy a fizetésképtelenségét, amelyet most hosszan el lehet mesélni, hogy hogy jött létre, úgy oldja meg a főváros, hogy miután a, az illető szolgáltatást, amit a megnyújt fontosnak tartja, dolgozókat vesz át átméletileg, hogy azok ne mondjanak föl, és azoknak a bérezését a főváros állja függetlenül a nehéz anyagi helyzetétől. Milyen politikai vitára számít az ügyben? Mennyire lesz nemtelen, vagy mennyire lesz nemes? Mondom, mondom a végét, ezt a városvezető koalíció messze menőkig támogatja ezt a megoldást, de azért azt látni kell, hogy ez a probléma azért állt elő, mert a kormányzat, nevezzük nevén a Fidesz, valamiért úgy gondolta, hogy Iványi vezette oltalom egyesületet, ezt a bizonyos szociális hálót, amit a Gábor működtet, ezt valamiért megtámadja és ellehetetleníti, hogy ez miért jó, hogy egyébként emberek százai kerülhetnek ellátatlan az utcára, és adja fel a feladatot például az önkormányzatoknak, az őszintén szóval nem tudom, hogy miért jogot ránk jeverni, illetve tudom, mert Piko András Városi polgármester indulását szeretné nehezebb helyzetbe hozni, és ezért azt gondolja, hogy ha ki vannak szorítva például az intézményekből a hajléktalanok, akkor majd azok elkezdenek kószálni az utcán, lakossági felháborodás lesz az egész városba, és abba esetleg lehet valami politikai hasznak vitesznek. Tehát ez a, ez a háttere a dolognak. Nyilván nekünk, mint önkormányzati vezetőknek, városvezetőknek, mert az a dolgunk, hogy mindegy, hogy mi kidobja elénk a problémát, meg az élet, vagy adott esetben a kormányzat, ezeket megpróbáljuk orvosolni, megpróbáljuk megoldani, még akkor is, hogyha egyébként is nehéz helyzetben vagyunk. Zuglóban is lesz képviselőtestületi ülés, egyrészt emléktáblát helyeznének el, és nagy valószínűség ez gond nélkül, mert fogja fo szavazni a képviselőtestület, ugye Lugosi Lugó László fotóművész emlékére. Lesz szó arról a szúnyoggyérítési programnak a támogatásáról, amivel kapcsolatban te már szeptemberben jelezted, hogy milyen érdekes, hogy egyébként azt ígérte a katasztrófavédelem, hogy ez zuglóra vonatkozik, de kiderült, hogy csak a városlégetre, és ennek íme megjelenik majd az anyagi vonzata is a képviselőtestületi ülésen. Mi az, amit te a 28 pontból kiemelnél nagyjából egy héttel, vagy alig egy héttel a képviselőtestületi ülés előtt? Azért erre a szúnyoggyérítésre egy mondatba visszatérnék, tehát ez arról szól az az előterjesztés, hogy nem várunk <kül> a többi a katasztrófa védelemre, aki a feladatot elvitte ugyan a törvény erejénél fogva zuglóból is, meg minden nem látja el a feladatot, ezért döntünk úgy, a e, csütörtöki testületi ülésen, hogy erre a feladatra inkább magunk vállalkozunk, kifizetjük azt a nagyságrendileg 16 millió forintot, két vonalon e, halad majd a munka. Egyik a biológiai e, gyérítés, ami egy több éves előkészítést igényel ez a, ez a földeríteni azokat a helyeket, ahol egyébként a lárvák e, tenyészni szoktak és ezeket megszüntetni, ez az, ez az egyik, de ez egy hosszabb távú e, munka, ez a szakemberek két-három évre becsülik, hogy e, biológiai alapon a, a, a kialakítása az nagyjából ennyi időt vesz igénybe, de hogy addig sem legyünk e, szonyogoktól elárasztva, ezért párhuzamosan kémiai gyérítést is meg fogunk rendelni több alkalommal a jövő évre, annak érdekében, hogy ne legyenek az idejez hasonló problémák. A másik e, Végre tényleg sok év hányattatás után átadjuk a Zöko Housing szociális bérházat a mexikói úton, ami a Fidesz napi hazugságaitól eltérően nem került többbe, mint amit egyébként korábban már a testület megszavazott, tehát senki nem akar egy fillére se többet erre költeni, sőt úgy néz ki, hogy az uniós forrásokat sem veszítjük el a mostani ismereteink alapján, és a lakó pedig jövő héttől boldog e, birtokosként már házon belülről néznek ki. A Budapest rendő főkapitányság 14. kerete Dörödet-Dörödem, e, ugye itt arról van szó, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a 2024 évi költségvetés és de legfeljebb február 29-ig a jövő év az szökő év lesz. Mm, ezt most így nem számoltam, nem néztem még meg. A a ez van, hogy február 29-ig. Úgyhogy ezt mindjárt megnézem. A Február 29-abbikusan köz. Igen. A rendőrség részére működési célú pénzeszköz átadásként X millió forintot, 7 millió forintával van többet. Ennek, Én... az a, ennek az a lényege, hogy minden évben ez az áthúzódó feladatok, és ez van két feladat, hogy a kamerákat akkor is figyeljék a rendőr rendőrei, amikor adott esetben még a költ, az új költségvetésünket nem fogadtuk el, és így az átmeneti intézkedések között erről minden, minden évben rendelkezünk, hogy az, azt a néhány hónap, hónapot finanszírozza az önkormányzat, az el, jövő költségvetése terhére amit majd elfogadunk valamikor január-február környékén, tehát ennek megfelelő. Számos ilyen intézkedés van, ami az áthúzódó feladatokkal kapcsolatos költségvetési intézkedés. A, megnéztem, 29 jövő év, az szökő év, úgyhogy ez 360. Már olyan nagyban nem változtatja az életünket, ezért én... Hát ki én... tudja, mi fog vele történni február 29-én, várjuk ki. Van-e olyan, van -e olyan pont, amit te emelnél ki, vagy mivel azt mondtad, hogy egyéb irányú elkötelezettségeid elszólítanak, váljunk el? Hát én megköszönöm a lehetőséget, és hogy beszélgethettünk, de természetesen állok máskor is. Jó, rendben van, akkor jövő héten a közgyűlések után ismét beszélgetünk. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, további szét napot! Viszont kívánom! Önök Horvát Csabát nem látták a fényképét, igen, viszont hallották, hogy Zugló polgármestere a budapesti szocialisták elnöke, fővárosi önkormányzati képviselő. Ezt neked is mondom, András, hogy még ez a pénteki nap is képes valakiből kiváltani, tehát még mielőtt ugye téged le... Volna kiderült, hogy valaki telefonálgat annak érdekében, hogy én a saját telefonjaimat ne tudjam bonyolítani, ami azért elképesztő érdeklődést mutat ez iránt a szerény műsor iránt, hogy valakinek ez legyen a programja megbízásból vagy önként, hogy ezeket a telefonokat ellehetetlenítse, azért az nagyon nagy inségre vagy pihent agyúságra val, úgyhogy András, neked ez semmilyen teendőd, nincs, ez nem a te, kompetenciád, nem is az enyém, de gondoltam, ezt megosztom Önökkel. Fogok még szózatot intézni Önökhöz, és ez összefüggésben van azon a történettel is, amit megosztottam horvát Csabával, hogy a sajtóvízhangok következtében e, legyen kényes e, az együttműködés, mert hogy egyébként annak szüksége lehetne, de... Egyfelől, másfelől jelen pillanatban szeretném elmondani, hogy az olimpiai sorozat, tehát csak arra fölmondom, hogy érkeznek a levelek, amögött csak munka van, pénz jelenleg egyáltalán nem, hát illetve nekünk van kiadásunk, de az együttműködés jelen pillanatban a szerződés semmilyen honoráriumról nem szól, csak még mielőtt megkérdezik, hogy amikor nagyon sok pénzt költök, akkor abban ez milyen mértékben szerepel. szintén remélem, hogy a kéfejancségzét alapvetően nem az anyagiai révén fog bevonulni a hazai média történelmebe, ha egyáltalán bevonul. Ezzel itt a mai műsor véget ér. Szombat-vasárnap, mint általában nincs műsor. Hétfő nem lesz műsor, mert október 23-a van. 24-én lesz felvétel az olimpiai sorozat érdekében, folytatása érdekében, tehát szerdán a hajdan volt vízilabda kapussal lesz beszélgetés, és kedden pedig egy szerintem nagyon roppant érdekes, nagyon nagy, tehát alapvetően két műsort szeretnek önök, kiemelkedően, a pionékkal, illetve a bakáccsal készült műsort, valamint a horncsintalan beszélgetést, és én a néppel nem tudok vitatkozni, tehát ha önök így vannak vele, akkor ugye ahhoz, hogy adott esetben ilyenből több készüljön, elsősorban a pionékkal, ott az mindenféleképpen anyagi kérdés, mert van, akit a munkából kell nekem kikérnem annak érdekében, hogy el tudjon jönni, most teljesen lényegtelen, hogy kiről van szó, de anyagiakkal én egyébként legközelebb akkor fogom önöket foglalkoztatni, ha látom a 2024-es évet. És az anyagiak ugye alapvetően két embert érintenek, mert hogy ketten vagyunk, egy nagyon klasszbrigád jött így létre. Um, tehát Kóz Zoltánban, Szerdán, ahon csintalan pár pedig velem kiegészülve, szép kis triumvirátus vagyok ti kettem, mondaná Naimann? az lesz e kedden, tehát Szerdán kusz. kedden pedig ez, csütörtök péntek adott. törö.fialajanaskukat gmail.com, legyenek szívesek feliratkozni a Kejfei YouTube listájára mennek, van jelentősége, kövessék a Facebook oldalt, ami üzenetfüző, üzenetfüzetként is üzemel, és illa a bereknádak, elek 8 óra, 25 perckor, ami egyébként, amikor önök ezt a műsort megnézik, majd kedden szedden csütörtökön, semmilyen jelentősége nem lesz, de most van, real 8 óra, 25 perckor. Elköszönök önöktől. Az ég önöket. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és honpola után szabadon, minden műsor edzőtábor, Viszont hallásra, viszont látásra.